wa kullu bid'atin وكل wa ضلالة ضلالة في النار finnar إسلام islam allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake asema akimwambia mtume wake muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa dhakir fa inadh dhikra tanfa'ul mu'minin wa ma illa liya'budun Amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam wa zakir kumbusha maana hakika kukumbusha na ukumbusho unawafaa waumini na pia si kuumba majini na watu usipokuwa ni abudu mimi peke yangu ndugu islam katika khutba yetu ya leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana malengo ya allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na watu الله alipomwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akumbushe akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun na wala si kuumba majini na watu isipokuwa ni ibudu mimi Ash-Sheikh Abdul Rahman الله Nasir Al-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake akielezea aya hii asema hadhihi al-ghayatul Hili ndio lengo ambalo kwamba kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba majini na watu akasema wahi hiya ibadatu na lengo lenyewe ni ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala almutadhamminatu lima'rifatihi ibada ambazo kwamba zimekusanya utambuzi wake kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala Wa mahabbatihi na mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala mja wake kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema walinabati ilay waliqbali alayhi waliradi amma siwaha kwa hivyo ndugu islam lengo la allah subhanahu wa taala kutuumba sisi watu na kuwaumba majini ametuumba kwa ajili ya ibada zake ametuumba kwa ajili ya kumpokesha yeye peke yake ibada ambazo kwamba ndani yake zimekusanya ujuzi wake nje kumtambua muola wake mlezi na kumpenda na pia vile vile kunyenyekea kwake kwa, kwa hivyo haya ndiyo malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba sisi watu na kuwaumba majini ametuumba kwa ajili ya ibada kumpokesha yeye peke yake wala kutumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote katika viumbe vyake haya ndio malengo ambayo kwamba kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba alhakami rahimahullah katika sulalimil usul Asema i'lam bi anna Allah jalla wa'ala ala lam yaturki al sudan wa hamala bal khalaqal khalqa li wa bil ilahiyyati tambuwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba majini na watu lam yaturki al sudan wa hamala. burebure bure, bure viumbe pasipo na lingululote pasipo na kuamrisha katika matendo mema ama kuwakataza kutokamana matendo maovu La Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba kwa ajili ya mchezo na upuzi. Asema bal khalaqal khalqa li ya'buduhu wa yufriduhu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe. Akaumba majini na watu kwa ajili ya kumwabudu yeye na pia vile vile kumpwekesha ye Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dugu Islam, Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam ابن تيميه الحراني رحمه الله في العبوديه اكielezea maana ya ibada ibada ambazo kwamba kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba asema al-ibada hiya ismu jam'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al na kuenea kila anachokipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukiridhia katika maneno na katika matendo matendo ya kiwiliwili yani matendo ya wazi na pia matendo ya nyoyo hii maana ya ibada ambayo kwamba kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ametumba Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min aqwali wal a'mal wal -bakina. Kwa hivyo chochote ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yakupenda na kukiridhia Ima katika maneno au katika matendo matendo ya mwili ama matendo ya moyo basi uingie ndani ya ibada ibada ambayo kwamba kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Kwa hivyo ndugu Muislam tambua uepo wetu katika ardhi hii umeletwa kwa ajili ya ibada hatujaletwa kwa ajili ya mchezo wala kwa ajili ya upuzi kada hayya u kal amri la lahu farba nafsika an tar'a ma alhamali. hakika umeandaliwa na kuletwa katika ulimwengu huu kwa lengo maalumu. umewekwa kwa lengo maalumu. kwa hivyo chunga kuishi kama wanavyoishi wale ambao kwamba hawajitambui makafiri wale ambayo kwamba hawatambui malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala walzinaan kafaroo yatamatta'oona wa kama taakulu an'am wan-naaru maswa lahum makafiri katika ulumwingu huu wanastaree na kula na kunywa kama wanavukula na kunywa wanyama na kustaree wan-naaru lahum lakini moto ndiyo marjio yao kwa kule kuyatelekeza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na malengo ya Allah katika kuumba majini na watu wallahu aalam alhamdulillahirabbil alamin والصلاه والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نقول الاسلام الله سبحانه وتعالى اناسما في كتابه شكي في موش هو الكهف فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا اسما هو yeyote aneyerajiia kukutana na Mola wake Mlezi basi afanye matendo mema na wala asimshirikishe Allah Subhanahu wa Ta'ala katika tendo jema na matendo mema ambayo kwamba Ndugu Dugu Islam tumeelezea katika hutuba yetu ya kwanza kuwa malengo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuumba sisi watu na kuwaumba majini ametuumba kwa ajili ya ibada Ibada hizi ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kwa ajili yake hazito kubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wala Allah hatu zilipa ibada kama hizo isipokuwa ibada hizo zinapotimiza masharti mawili wanachooni wanasema ni shurut Kabul al amal masharti ya kukubaliwa matendo matendo ambayo kwamba tuyafanya ili yakubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima yatimize masharti na katika ya hii tuloisoma katika mwisho surati al Allah subhanahu wa ta'ala mitaja masharti hayo mawili. Sharti la kwanza ni al-ikhlas kuitakasa ili ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sharti la pili ni al-mutaba'ah. Ile ibada uifanye kama ilivyoifanya na kuiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake Akiifasiri aya hii Asema wa hadha shartani la yasihu 'amalu 'amilin biduni hima katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ametaja masharti mawili masharti hayo ibada ya mwenye kuitekeleza ibada kama ile la yasihu 'amalu 'amilin biduni hima haitoshi na wala haitukubalika amali ya yule mwenye kutenda na kutekeleza isipokuwa kwa masharti hayo mawili masharti la kwanza ni al na al Asema Imam al-Qurtubi rahimahullah akielezea maana ikhlas katika amal. Asema ni tasfiyatul fi'li 'am lahadhati al-makhluqin. Nukuitakasa amal na kukitakasa kitendo kutokana waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukafanya kwa ajili ya Allah. Ukafanya pasipo na riaa kujionesha. wala ukafanya pasipo na sumaa kutaka kusikiwa na kusifiwa. Ili ni shati la kwanza katika masharti kubaliwa matendo al-ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala namwambia mtume fa'budillaha mukhlishan lahuddin muabudu munawaku mlezi hali ya kuwa mtakasiya katika matendo ambayo kwamba uyafanya sharti la kwanza na pia katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam yasema hadithi ya Abu Umama albahili fi sunan linasa'i inna allaha azza wa jalla la yaqbalu min al'amali illa ma kana lahu khalisan wa tutghi bihi wajhuhum Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hakubali katika matendo isipokuwa lile tendo ambalo kwamba limefanywa kwa ajili yake na likakusudiwa uso wake Allah Subhanahu wa Ta'ala Hili ni sharti la kwanza katika masharti ya kukubaliwa amal na ibada ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kwa ajili yake Na sharti la pili almutaba'a Na almutaba'a wanachooni wasema antafa'ala kama fa'ala li'annahu fa'ala nikufanya kama alivofanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa amefanya amali yoyote ambayo kwamba utaifanya basi ifanye kama alivofanya na kuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam na amal ikikosa mtaba ikafanywa kinyume na alivoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam basi amal kama ile inakuwa ni mardud katika hadithi ya Aisha ummu almu'minin allahu anha mtume sallallahu alaihi wasallam yusema Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna Fahuwa raddun. Yeyote ambaye kwamba atafanya amali kinyume na maamrisho yetu, kinyume na vile tulivyoifunza amal kama ile Fahuwa raddun. Ei mardudun ilayhi la yuqbalu. Amali kama ile itarigeshwa wala Allah subhanahu wa ta'ala hata ikubali. Huu ndiyo mtaba katika amal. Kwa hivyo ndugu wa Islam ibada ambazo kwamba Allah amituumba kwa ajili yake haziwezi kukubaliwa. Na wala haziwezi kuwa ibada ambazo kwamba ni sahiha makubula mbele ya Allah pasipo na masharti haya mawili alikhlas ikhlas amali ile ifanywe kwa ajili ya Allah wal-mutaba'ah na amal kama ile ikifanywa ifanywe kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam endelea kusema ibni kathir rahimahullah famata faqad al-amal ahada hayni shartayn fasada wakati wote wa ambao kwamba amal tendo litakosa moja katika masharti haya mawili basi tendo kama lile fasad itakuwa ni tendo baya na ni tendo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana hajalando amali ambayo kwamba itafanywa bila ikhlas wala mutaba ni amali ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haizi kuipokea amali ili ipokelewe na Allah ailipe basi lazima kuwe na ikhlas na kuwe na mutaba ndani yake al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah katika miftah dari saada akielezea amal ambayo kwamba itakosa ikhlas na kukosa mutaba apiga mfano asema al amal ikhlasin wala laqtidain kalmusafiri yamlau jurabahu ramlan yuthqiluhu wala yanfa'uhu amal yoyote ambayo kwamba itafanywa pasipo na ikhlas wala pasipo na mutaba kumuiga mtume katika amal kama hiyo asema kal musafiri ni kama msafiri mwenye kusafiri yamla ujurabahu ajaza mkoba wake Mkoba wake wa kuweka chakula ama kuweka maji Aujaza ramlan michanga na kujaza mawe Yuthkiluhu michanga kama yali yanamchokesha wala yamfa'uhu wala hayezi kumfaa ndiye yule mwenye kufanya amal pasipo na ikhlas ama mutaba ajichokesha amilatun nasiba afanya amali nzito na kazi nzito ambayo kwamba haina malipo ndani yake ajichokesha kama msafiri mwenye kutia katika mkoba wake michanga na mawe na wala haezi kumfaa katika safari yake kwa hivyo ndugu islam matendo ambayo kwamba Allah ametuumba kwa ajili yake ili yakubaliwe mbele ya Allah lazima kuina ikhlas ndani yake Ulifanya lile tendo kwa ajili ya Allah Allah hana mshirika katika matendo yake na pia vile vile amal kama hiyo ukiifanya uifanye kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam Endapo amali itakosa moja haya mashati mawili ikakosa ikhlas amali kama ile yezi kukubaliwa mbele ya Allah ama amali kama ile ikakosa mutabaa ikawa na ikhlas lakini haina mutabaa haikufanywa kama alivofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam na alivoelekeza basi pia vile vile amal kama ile haezi kukubaliwa tukimalizia khutba yetu Al-Imam Ibnul al rahimahullah tena katika madarij au katika Miftahi Daris Saada akielezea mambo haya mawili yanapatikana vipi al-ikhlas wal asema katika maneno yake ibn ul-qayyim rahimahullah kuwa ikhlas na mutabaa haya mambo mawili yanapatikana kwa elimu pasipo na elimu mtu haizi kujua ikhlas wala pia vile vile mtu haizi kuwa na mutabaa asema rahimahullah la yatamakkanul aamilu min al bi'amalin yajma'u bayna hadhayni alwasfayn illa bil ilm asema la yatamakkanu al'amilu min al'ityani bi'amalin yajma'u hadhayni alwasfayn illa bil ilm haiwezekani kwa mwenye kutekeleza matendo na kutekeleza ibada kuja na haya masharti mawili sharti la kwanza al-ikhlas wal mutaba illa bil ilm pasipo na ilimu ina mana mtu haizi kujua ikhlas wala haizi kujua mtabaa katika ibada pasipo na ilmu akasema fainnahu innahu illam ya'rif ma jaa bihi ar lam mana mwenye kutenda matendo asipomjua mtume na kuyatambua yale mtume alikuja nayo haiwezekani kumuiga mtume na kumfata mtume kivipi atamuiga hali ya kuwa hamjui akasemwa illa yaarif maabudahu na pia sifomjua mola wake mlezi fala yumkinuhu iradatuhu wahdahu na pia haezi kumkusudia yeye peke yake katika matendo yake asema falaula alilmu la lama kana amalu makbulan lau kama si matendo ya mje haezi kuwa ni matendo yenye kubalika. kwa hivyo matendo yako kuwa mazuri matendo moyo wako yatakusanya ikhlas ndani yake na mutaba basi teroka malile lazima lifanywe kwa ilmu Muislam walijue alisome amal kama lile asema rahimahullah Falilmu huwa dalil ala al wa huwa dalil ala al Elimu elim inamuelekeza na kumuongoza mtu katika ikhlas na pia vile vile elimu ndio inamuelekeza na kumuongoza mtu katika ikhlas kwa hivyo haiwezekani kufanya matendo mema matendo ambayo kwa dunia yake yametimiza masharti yake yametimiza likhlas ikhlas wal pasipo na elimu natendo lolote ambalo kwamba litafanywa pasipo na ilmu basi tendo kama lile haliwezi kuwa ni makbūlun 'inda Allah 'azza wa jalla ya Allah 'azza wa jalla akamalizia maneno yake akasema falilmu huwa ad 'ala al-ikhlas elimu ndio inampelekea mtu katika ikhlas kumpwekesha Allah katika ibada zake wa huwa ad 'ala al na pia vile vile elimu ndio inampeleka mtu katika mutaba pasipo na elimu hauwezi kufanya matendo mema kwa hivyo ya wajibika juwe kila mmoja katika Uislamu kutafuta elimu elimu ambayo kwamba itamfanya amjuwe Mola wake mlezi na amjue mtume wake sallallahu alaihi wasallam akifanya amkusudie Allah na pia akifanya afanye kama alivyoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pasipo na elimu basi tendo lako kama lile haliwezi kuwa ni tendo jema matendo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili yake wallahu aalam